Познат от Него. Беседа, държана от Учителя на 7 февруари 1926 г. в град София. От книгата Заведоха Исуса. Неделни беседи 8 серия 1925-1926 г. Но ако люби някой Бога, той е познат от Него. Първо послание Коринтянон 8,3 Един основен въпрос, едно основно звено, което може да свърже цялото човечество, това е любовта. Ние виждаме, че цялата Вселена е разделена на единици, на тела, които плават из пространството. Ние виждаме ред слънчеви системи, безброй метеори, опашати звезди и други. Разхвърляни навсякъде. Съвременните учени хора искат да ни докажат, че тия неща движат по известни орбити и се подчиняват на известни закони. Каква е задачата на Вселената? Сега вие ще отговорите, какво ни интересува задачата на Вселената? Каква е моята задача? Това ме интересува. Добре. И това е важно. Каква е вашата задача? Да бъдеш чиновник, да свършиш университет или да станеш министър в някоя държава? Ще кажат някои, нали трябва да се живее? Но как? Всички живеят, и рибите живеят, и мушиците живеят, и мушичките живеят, и птиците живеят, и човек живее. Но всички същества... От най-малките до най-големите, са все недоволни от живота. Ако някой иска да ни докаже, че има доволство, той не е изучил органическия живот. Сега въпросът се отнася до съзнанието на хората. Тази е една велика задача в света, и когато се докоснат до нея, тя става безпредметна понеже за това се изисква един гениален ум, който да схване нейното вътрешно съдържание. Когато се зачекне въпроса за Бога, не се изисква само един гол ум, едно голо сърце, една гола душа и един глупав дух. Не, когато зачекнем този въпрос, изисква се един светъл ум, едно благородно сърце. Една широка душа, толкова обемиста, като цялата Вселена, и един дух, толкова обемист, който може да изрази Божията сила в себе си, сила, която може да издържи любовта. Всички вие се занимавате с малки работи. Искате да бъдете обичани. Бащата иска да бъде обичан от сина си. Да, има право. Майката иска да бъде обичана от дъщеря си, има право. Учениците искат да бъдат обичани от учителите си, и учителите искат да бъдат обичани от учениците си. Господарите искат да бъдат обичани от слугите си, и слугите искат да бъдат обичани от господарите си. Военните, офицерите искат да имат обичта и почита на техните. Всички имат право. Владиците и те искат да имат любовта на подчинените си, както и на своето паство. Всички желаят по нещо и мислят, че с това са разрешили този въпрос. Питам тия хора, домогнали ли са се до истинската цел на живота? Уважават ли се и обичат ли се съвременните хора? Не. Любовта им е още фиктивна. Не казвам, че тя не съществува в съзнанието на сегашните хора. Аз говоря за множеството. В него любовта е фиктивна. Тя се обосновава на едно чувство, което не е израснало до там, че да обичат Бога. У всички хора няма още това съзнание. Следователно, трябва да определим, в какво седи тази любов. Любовта към Бога се отличава. Тя е едно ново схващане в съзнанието на човешката душа, което може би води своето начало от времето на пророците. Тази идея, любовта към Бога, е почнала да прониква още от времето на пророците. Тя е обща идея на човечеството. Христос е предал тази идея в новите времена. Всички духовни братства, тайни и явни... Например, братството на масоните също тъй поддържа тази идея. Между всички тия братства има различия. Едни туриха за основна идея любов към Бога, други отхвърлиха Бога, оставиха като основна идея братството. Но всички, идеята за Бога е неразбрана. Те имат криво разбиране за Бога. Бог не е предмет, нито вещ. Той не е нещо, което можем да поставим, после да отхвърлим. Сегашните учени хора казват, че ние сами създадохме идеята за Бога и сега можем да я премахнем. Това е един фетиш. Хората наистина сами се създават идоли, но те са неща, които сами по себе си изчезват. Всеки народ си има такива идоли, такива богове. Защо страда Англия? От многото богове, които има. Защо страда Франция? От многото богове. Защо страда Америка? От многото богове. Всички народи страдат все от същото. Днес няма единство на вярата. Хората на общо основание, без да мислят, говорят за Бога, за любовта. Но утре като дойде да се проявят в живота, обръщат своята картечница, своите огньове, своите ножове, после си налагат някакви контрибуции и пак вярват в някакъв си Господ. Обаче този Господ на любовта държи сметка за всичко това. Той е толкова точен и взискателен по отношение на любовта, за всичко държи сметка. В него има едно качество, че онези, които го мразят най-много и които не го признават, той ги привлича най-близо до себе си. Казва някой, ех, да съм близо до Бога! Да си под краката на един слон, много близо си при слона, но това близост ли е? Да си на гърба на слона е едно нещо а да си под краката на слон е съвсем друго нещо. Да си над водата е едно нещо, а да си под водата е друго нещо. Да си близо до Бога разбирам, но не и да си под краката на Бога. Били ли сте под краката на Бога, на любовта? Всички, които не признават любовта, за тях Бог има особени реторти. Той е решил да им даде едно педагогическо възпитание. Те и ще ги обедини, че ще накара всички да имат едно верою. Най-първо, той е решил да тури младите в тези реторти, после старите — учители, военни, генерали, всички вътре. Решил е да изкара от тях само един човек, но свят човек ще бъде той. Вие ще кажете — свърши се с нас. Не тогава вие ще влезете да живеете в този голям човек, като една малка единица. Някои хора, когато им говорим, имат едно особено схващане за живота. Нима ако живеете в един добре уреден град, ще ви бъде зле? Нима ако живеете в един град, дето прехраната на хората може да се доставя по един лесен начин, ще ви бъде зле? Сега трябва да се разбират основните закони. Добре трябва да се разбират и причините за това вътрешно разъединение между хората, малките причини в света, малките прояви в живота, низшето съзнание, обикновените мисли, обикновените желания, този обикновен прах, всичко това ни заслепява и пречи да разбираме великата истина. Човек трябва най-първо да почувства тази велика истина отвътре. Казва писанието, Бог никой никога не е видял. В този стих има едно противоречие. Йоанн на едно място казва, как можем да любим този, когато не сме видели? Има една любов на виждане, има и една любов, която съществува и без виждане. Следователно, ако във виждането знанието е резултат на любовта, питам, кое по-рано се е явило в света, знанието или живота? Животът, разбира се. След това знанието се е явило като резултат на тази вътрешна опитност на човешкото съзнание. И тъй, знанието е извод от нашите преживелици, и всеки казва... Празни работи не вярвам. В какво вярваш? В това, което съм преживял. И само това, което е преживяно от вас, то е оформено като знание. За да обясня моята мисъл, ще ви дам един пример. В миналата си беседа ви говорих, какво е станало с един от ангелите на светлината, Адонаил. Сега ще ви разкажа за един друг ангел — Аниел. На този ангел, Аниел, била дадена една много трудна задача. Той трябвало да разреши следната задача — колко милиарда години целият космос ще може да преживее, какво ще бъде състоянието на всички същества, които живеят през тия милиарди години във всички системи, и какъв успех ще направят през това време? Такава задача именно била дадена, а той трябвало да я изчисли точно, математически. Разбира се, той трябвало да направи няколко справки, за която цел трябвало да намери свещената книга на Адонаил. Той е намерил тази книга, но като е разгърнал, видял, че липсва нещо от нея. Той се намерил в голямо очудване и съмнение, казал си, как е възможно да изчезнат някои основни букви от една свещена книга и де са изчезнали? Как е възможно да изчезнат между ангелския свят, дето царува любов, знание, мъдрост? Не се минало дълго време и той е почнал да слиза към световете долу. Въпросът се е разрешил така. Той трябвало да слезе на земята между хората. Ще кажете, как само поради това, че е дошъл в недоумение и взел да се привлича от земята? Той се въплътява на земята като един човек хилъв, куц с единия крак, сляп с едното си око, едната му ноздра запушена, дробовете хилъви, стомашна система разстроена. И от устата му излизал такъв вонящ дъх, че всички бягали от него. Обаче той не съзнавал това. Нямал тази опитност да види, какво нещо е да бъде човек слаб, хилъв, куц. Той мислил, че това е вреда на нещата. Той не правил разлика между едно здравословно състояние и едно хилъво състояние. Така в него се зародило желание да помага на хората, но в която къща влизал да помага, веднага гледали час по-скоро да го изпъдят навън, казвали му, — «Ние не искаме твоята воня, махни се от тук!» Чуди се той на хората, но си казва, може би това е вреда и порядъка на хората, но аз съм глупавият, че не мога да ги разбера. И пак дето мъгъл правил добро. Така той живял 80 години наред, ходил от къща на къща, все го изпъждали, нищо не могъл да разреши, докато най-после умира и се връща на небето. Задачата му останала неразрешена. Вторият път той пак се връща на земята и се въплатил като царска дъщеря в същото царство, при същия цар Алтасар дето станала погрешката на Адонаила. Но цар Алтасар бил много строг човек. Неговите астролози предсказали, че той ще има само една дъщеря и един син, като му казали, че ако той иска неговото царство да успява, дъщеря му трябва да остане неженена, и той трябва да я пази тъй, че тя никога да няма работа с млади. Тя трябвало да бъде съвършенно изолирана от всички, само Сегистогис смогла да излиза тя с баща си и отдалеч да гледа хората. Тя била много красива, милосърдна, имала желание да помага на хората, но била заобиколена все от висши офицерски дами, тъй, че ако някой се осмелявал да отправи поглед към нея, непременно се омъртвявал. Така тя живела 30 години далеч от хората. Когато излизала с баща си, всички бедни идвали при нея, покланяли се ниско и тя не могла да си представи защо и се кланят хората. Защо и отдават тези почести? Но това са били всички уния хора, на които тя в миналото си съществуване, като хилавия човек, правила добро. И сега, като я виждат, те и благодарят. Но това нещо го нямало в съзнанието на Аниел, и той не могъл да си обясни тяхното внимание. Тя казвала, ‒ тия хора са големи будали, само се покланят. Между всички обаче тя видяла само един млад, много красив момък, но не го гледала, защото знаела, че нейният поглед може да коства живота му. След 30 години той пак се връща на небето. Без да разреши задачата на света. Защо се е родил първият път хилов и защо се е родил втория път Красива Мома? Вие ще кажете, че това са митове. Защо някои хора се раждат грешници, а други праведни? Защо едни хора са добри, а други лоши? Злото не е ли една вътрешна проказа в самия човек? Как ще обясните вие постъпката на онзи брат? който може да убие сестра си? Или как ще обясните постъпката на онази сестра, която може да убие брата си? Възоснова на какъв закон става това, — ще каже някой, — нали аз трябва да живея? Нима за да живее един човек, трябва да убие друг? Жертва разбирам, но в жертвата смърт няма. Когато един човек убие друг, за да живее, той създава най-голямото зло в света. Ще знаете едно нещо. И в невидимия свят, и във видимия свят, най-малкото съмнение, което можете да подхраните във вашия ум, ще ви навлече най-голямото нещастие. И тъй този ангел е трябвало да прекара ред съществувания на земята, за да изглади своето съмнение. Даже той не съзнава, че е направил една погрешка. Той се усъмнил в своя събрат, помислил си, "Нема тук се е направила някаква погрешка, че са изчезнали някои букви. Той не е трябвало да помисли това, не е трябвало да се съмнява. Когато дойдем до Божията любов... Там никакво съмнение не се допуща. На земята можем да спорим, какво нещо е любовта, но щом ние знаем, какво нещо е Божията любов, вече спор няма, съмнение няма. Любовта образува обща връзка между всички същества. Първото нещо, щом тази любов проникне в твоето съзнание, всички хора, всички души, ще се обединят в теб, и ти ще ги видиш като светлинки в съзнанието си, всички групирани в едно, всички хора, един милиард и половина, могат да се съберат в една орехова черупка. Не мислете, че хората представляват много единици. Сегашните учени хора по някой път се замислят, ами като се върнат хората на земята, как ли? И де ще се съберат? Вие имате едно лъжливо понятие за хората. В един орех може да съберете всички хора и да си разговаряте с тях. Там може и да им се държи една красива реч. Но понеже вашата идея за хората е много крива, това нещо сега ви е непонятно. Сега, като сте дошли на земята... Всички вие имате едно заблуждение, искате да бъдете физически големи, грамадни, за да импонирате пред света. Ако отидете в Америка, ще видите, че там хората постоянно си упражняват мускулите да станат силни. Днес хората търсят външната сила, мощ. Такива бяха и старите римляни. Такива са били всички останали древни народи. Но тази култура, погина, тя сама по себе си е осъдена на израждане, пък и ние, които имаме тази съвременна култура, по същия начин сме осъдени на погиване. Не е въпросът в желанието на хората да бъдат силни. Да желаем сила е хубаво, но ние трябва да изберем един метод, по който да живеем правилно и да се развиваме всестранно. Този метод е да се домогнем до тази основна идея — любов към Бога. И щом тази идея проникне в вас, тя ще осмисли живота ви, ще ви задоволи, защото ще разбирате дълбокия смисъл на живота. Същевременно във вас, във вашата душа, ще се родят най-възвишените идеи. Щом проникне във вас тази идея, любов към Бога, вие няма да се именувате българи, нито пък ще казвате, че сте англичани, французи, американци или каквито и е да е други. Че по какво се отличават французите, българите и англичаните? Англичаните седят по-високо от българите. Но ако ги сравните с онези култури, които ще дойдат за в бъдеще, те са още далеч от тях. И англичанинът си има комфорти, както и българина. И американецът си има комфорти, както и българина. Но в това не седи истинската култура. И тъй основната идея е, която ще внесе това благо, което ние търсим. Тогава всички вие, които ме слушате, имате свои възгледи, свои убеждения и свое верою. Аз се абстрахирам от вашите възгледи. Всички ваши възгледи, всичката ваша опитност, ще се стопят тъй, както се стопява леда, и после изпарява, без да остане нищо от него. Да кажем, че вие сте православни. Мислите ли, че като умрете? И отидете в онзи свят и кажете, че сте православен, ще ви пуснат в Царството Божие. Не! Щом кажете, че сте православен, ще ви върнат на земята. Или пък, ако кажете, че сте евангелист или българин, или англичанин, мислите ли, че ще ви приемат в Царството Божие? Не! Ще ви върнат на земята. Може да кажете ‒ Ама аз съм от новото учение на земята ‒ каквото име и да си турите, ще ви върнат на земята ‒ ще се въплащавате, като Аниела ‒ тъй седи великата истина ‒ ама аз съм била майка, толкова деца съм родила ‒ нищо от това ‒ ще кажат ‒ върнете я назад ‒ ама аз съм бил баща, долу на земята ‒ Ама аз съм бил един виден проповедник. Върнете го на земята, той не е за небето. Всички трябва да се върнат на земята. Защо? Защото небето е място за любов към Бога. Разбирате ли вие, какво нещо е любовта? Любовта обединява в себе си всичко. Тя съдържа в себе си най-съвършените неща, от незапомнени времена в миналото. Ако ние се... Хвалим с днешната музика, какво представлява тя? Ако вие отидете горе, между ангелите, и там слушате един симфоничен оркестър, като се върнете на земята, няма да пипнете повече вашите инструменти. Вашата музика е отлична, но в сравнение с божествената музика, тя е едно дранкало. Ще ме извините, но така е. Тя представлява един тъпан, една обтегната магарешка кожа. И пияното е такова нещо. Аз правя само едно сравнение. После вашите идеи, вярвания, възгледи, всичко това представлява в небето цяла смрад. И когато вие говорите или мислите върху вашите идеи, ангелите затварят всички дубки и прозорци за да не влиза тази воня при тях. ‒ Па и молитвите ви какви са? ‒ Казвате, господи, ти не знаеш ли колко страдам? ‒ Не, не трябва така. Настанало е време да се опростим с глупостите на този живот. Аз говоря само за уния души, които искат да се поправят, а другите могат да опитват още, могат да се занимават с залагалките в света. Бъдещето е тяхно. Те все ще се връщат на земята. На тия, които желаят да се учат, Господ ще даде възможност да се прераждат и да учат толкова, колкото искат. Но ако вие искате да разберете вътрешния смисъл на живота, непременно трябва да дойдете до онази велика идея — любов към Бога. Това е вътрешно Единение с Бога. Преди няколко дни дойде при мен една сестра, която минава за много напреднала. Аз си казах една истина и тя се смути. Казва ми, така, както вървиш, тъй, както проповядваш, ще те върнат от небето на земята. И така, както ти изявяваш любовта си към мене, това е една обикновенна любов. Вие трябва да разбирате Бога. Разберете ли Бога, ще разберете, как да изявявате любовта си, защото в сегашното ви разбиране на любовта, има едно противоречие. Казвате ‒ нали те обичам? ‒ че какво от това? ‒ ако вие ме обичате, то е ваша работа. ‒ какво сте направили с тази любов? ‒ любовта ‒ това е една ваша задача ‒ да любите. Това не е ваше изкуство. Ние трябва да любим Бога, за да се научим на изкуството. Да любим и другите. Какво се разбира под думата любов? Да обърнем погледа на съзнанието си по-нагоре, към Бога, да търсим този избор на живота. И като го намерите, тогава ще се появи във вас втория закон — любов към ближния. Най-първо във вас ще се зароди едно вътрешно ограничение, един силен стремеш нагоре, и тогава вашият ум ще се разшири, сърцето ви ще се обнови и вие ще почувствате, че сте силни. И аз ви казвам, ако вие се домогнете до Божията любов, вие ще разрешите правилно задачата на любовта. Някои казват, че в Индия се явили някакви си нестинари. Играят в огън и не изгарят. Те взимали със себе си други няколко души. Прекарват и тях през огън и те не изгарят. Запалват няколко кола дърва, влизат в тия големи буйни пламъци и нищо не им става. Ако това ставаше в България, българското правителство щеше да ги вземе за чудо и ще каже, че това е дяволска работа. Действително и дяволът ходи по пламъци но и ангелите също те стъпват в такива пламъци и не изгарят. Та казвам, ако ние добием божествената любов, тя ще ни освободи от сегашните страдания и недоразумения, които сега съществуват. Смъртта също така ще изчезне, всички болести ще изчезнат. Вие казвате, аз любя Бога, казвам, ако любовта ти в Бога е вярна, Смъртта ще дойде, тя ще бъде първият пробен камък, който ще те опита, дали имаш любов към Бога или нямаш. Тя ще ти каже ‒ ако имаш любов към Бога, аз няма да ти направя нищо, ще отстъпя, но ако нямаш, ще те стъпча тъй, както всички те тъпча. Ако имаш любов към Бога, на гърба ми ще бъдеш, ако нямаш любов към Бога, под краката ми ще бъдеш. Казват, много светии има на небето. Колко светии има сега по църпите? Проверявали ли сте, дали има поне сто светии? Не е достатъчно само тъй да твърдите, без да сте проверявали. Нещата в света могат да се познаят само по онзи велик закон — любов към Бога. Всеки от вас може да провери, дали е в небето или не. Дали е праведен или не, нещата могат да се проверяват само по закона на любовта, и ако всинца ние сме направени по образ и подобие Божие, тъй както казва Писанието, много лесно ще проверим нещата. Вие правили ли сте проверка, дали вашият образ е същия или се е изменил? Ще кажете, ама някои християни поддържат, че са новородени. Аз ги поздравявам, но зная, че новородените грях не правят. Сега не искам да се смущавате. Тези, които са новородени, знаят истината. Някои хора са на път да се новородят. Новороденият в Бога всякога, за вечни времена трябва да се храни с млякото на любовта, и ако не се храни с него, ще пропадне. Тъй е и на земята. Майката не трябва само да роди едно дете, но трябва да го храни със своето мляко. Същото е и с всяко новородено дете от Бога — трябва да се храни със словесното мляко на любовта. Някои мислят, че като се родят, всичко е свършено, а то е един вечен, непрекъснат процес. Не, раждането не е един временен процес. Безброй пъти човек се ражда, като минава от фаза в фаза, от сила в сила. Враждането трябва да става постоянно разширение, а сега правят въпрос, как може човек да се природи. Това е неразбиране на нещата. Този въпрос е за едно пробудено съзнание. То е въпрос на бъдещата наука. Въпроса за любовта. Към Бога е въпрос за просветения човешки дух. Въпрос за просветената човешка душа, въпрос за просветение човешки ум. Когато всички тия неща се съединят целокупно, когато всяко противоречие и всяко съмнение изчезне, само тогава ние ще се домогнем до въпроса за любовта и ще се съединим с Бога. Някой казва и аз се занимавам с любовта, търся своята сродна душа. Та ние виждаме какво са сродните души. Сродната си душа човек ще намери само тогава, когато възлюби Бога. Никой не може да намери сродната си душа без Бога. Сега светът е пълен с любовни писма. Хората все търсят сродните си души. И колко пъти вие сте писали такива любовни писма? Изгоря ми сърцето без тебе, не мога без тебе... Не, за в бъдеще момите ще пишат любовни писма с следното съдържание. Гори сърцето ми от любов, но не изгаря. Или Сърцето ми свети от любов и се разширява. Сърцето ми може да обхване всички. И съм готова на всички жертви. Аз мога да живея само с Бога. Като казва, че може да живее, всички подразбира Бога. Като ви говоря тази велика истина, моята мисъл не е само да засегна ума ви, но тази идея — любов към Бога да стане във вас тъй жива, тъй интензивна, както кръвта, която се движи по цялото човешко тяло. Тази мисъл върви по цялата вселена, обикалена всякъде. Аз не я говоря само пред вас, за да произведа ефект, или за да ви омотая, или да ви накарам да вярвате. Това не е вяра, че всички са говорили така. Ако аз целя едно от тия неща, моята мисъл тогава представлява нищо друго, освен едни джибри, пръщини. Знаете ли какво значи джибри? След като изцедят гроздето, каквото остане от него, чепките му се наричат пращини. Това обаче не е верою. На света сега трябва една религия, която да съедини в себе си всички религии, но тази религия може да добие само при едно условие – любов към Бога. Любов обща, която да свърже... Всички хора в едно. Павел, който е бил дълбок познавач на духовните истини, казва, че всички хора нямат той знание. И в сегашния свят всички хора нямат това знание, нямат това разбиране. Но това съзнание вече слиза отгоре, прониква в умовете на хората, и всички хора сега търсят един нов път за обединение, всички търсят този велик закон. Който ще обедини хората, а той е любовта. И вие трябва да проучвате любовта, като една вътрешна сила. За пример, клуцина от вас са проучвали своето естество. Знаете ли колко главни нервни системи има в тялото ви? Някой ги делят на три, някой на седем, а именно мозъчна, мускулна или двигателна, дихателна, кръвоносна. Храмосмилателна система за очистване и система за чувствоване. Тия системи съставляват седемте здравословни темпераменти от човека. Тия темпераменти в своя състав са съединени с сегашната материя. За пример, изучавали ли сте, какво влияние упражнява желязото в човешката кръв, когато е в съединение и когато е в свободно състояние? Изучавали ли сте, какво влияние оказва оловото, среброто и другите метали в човешката кръв? С какво сте се занимавали тогава? Някоя от вас е много изкусна шивачка. Знае много хубаво да бродира, много хубави работи може да ушие. Някой друг е краснописец, пише много хубаво. Трети пък е поет, съчинява много хубави стихове. Знае всички правила, как да нарежда римите, някой пък проповядва много хубаво, логически се изказва, друг някой е музикант, знае как да свири, всяка нота туря на местото й и тъй нататък. Но трябва друго едно звено във всички тия работи. За кого трябва да пише поета? За кого трябва да свири музиканта? Някоя майка ще каже да си имам едно детенце. Е хубаво. Всички уния майки, които имат деца, благодарни ли са от децата си? Всички уния учители, които имат ученици, благодарни ли са от учениците си? Всички уния свещеници, доволни ли са от слушателите си в църквата? Защо е тази разхълтавеност навсякъде? Вземете, например, в България, аз следя... От 20 години насам, какви ли не хули се пишат във вестниците. Това е една културна България, която иска да се подигне. Свещениците, които служат за това учение, казват ‒ Той не е истината. Тук се крие някаква лъжа. Казвам ‒ Тогава кажете Вие истината. Аз нямам нищо против. Излезте Вие да кажете истината. Който и да е тук в България и навсякъде другаде, нека излезе да каже истината. Защо се явили българите на земята? Да станат велик народ ли? Не, българите са слуги на Бога и трябва да слугуват на Бога на любовта, нищо повече. Защо се явили англичаните, французите, русите? Всички народи са били слуги на Бога и трябва да слугуват на великата идея — любовта. Всички трябва да бъдат носители на Божественото. Защо са тия свещеници и владици? Те са служители на Бога. Те трябва да носят тази велика идея и да учат хората на великата истина. Защо са тия проповедници? Защо са тия правници, които пишат закони? Защо са тия млади и стари? Вие се намирате под една велика фаза на човешкия живот и няма да се мине дълго време, всички вие ще минете през огъня. Цялата земя ще бъде в пламъци. Питам ви. Вие ще можете ли да изпъплите през огъня? Както у нези индийци. Ще кажете. Дано не е в наше време, във ваше време ще бъде. Ама след колко години? Не е въпрос след колко години, но като питате, ще ви кажа. След 10 години ще мине тази огнена вълна и ще очисти света, земята е опетнена. Всички нечистотии, които съществуват от хиляди години, не само у хората, но и у животните, всички човешки мисли и желания и чувства ще минат през пречистване, ще се дезинфекцират по най-добрия начин. Ами какво ще каже онази певица, която днес има хубав глас, но не се минават и 5-6 години и не ще може да пее? Какво ще каже онзи цигулар, който днес свири хубаво, но след като му направят операция на ръката, повече не може да свири? Отнемай къде пише поетът, отнемай къде свири цигуларят, отнемай къде пее певицата, отнемай къде говори проповедникът. Всички служат на сила, от любов никой не служи. Ще ме извините за тия думи и да не разберете, че само аз съм, който служа от любов. Не, има и мнозина други, които служат на Бога от любов. Поне в Евангелието се казва, че има 144 000 души, които служат на Бога. От толкова хиляди години, 144 000 души изявяват Божията любов и направляват своите мисли към Бога с едно сърце, с един ум, с една душа, с един дух. Това са 144 000 души, на които ние знаем имената сега. Ако река да ви ги изброявам, трябва да направя един поменник, както правят свещениците. Аз ще оставя това за друг път. Те не са един, не са сто, не са нито хиляда. Колко дни трябва да ме слушате да ви ги изброявам? И то само имена. Но аз ще ви кажа едно име в света, което трябва да знаете. Не сега, може би в следната, във втората третата е в четвъртата беседа или в някоя друга. Едно име ще ви кажа, пригответе само сърцата си, един ум трябва да имате всички. Той име ще произведе във вас същия резултат, какъвто резултат произвежда онази бистра, студена водица за жадния пътник. Той име ще произведе такъв ефект, такова отоляване на глада каквото произвежда пресният хлебец за гладния човек. Той име ще внесе едно осмислене в живота ви, защото без вяра животът ви ще се обезсмисли. Ако направите хиляда хълки и не ги съедините, не ги турите в работа, или ако направите хиляда колелца и не ги впрегнете в работа, останат неизползвани. Всичкият ви труд от хиляди години Всичките ваши мисли ще могат да се съсредоточат към една велика цел, която ние наричаме любов към истината. И самият ви живот ще се обезсмисли, и вие ще прекарате най-тъмните часове на отчаяние, той, което хората наричат ад на земята или смърт. Обратно пък, когато вие се домогнете до Божията любов, когато обикнете Бога, на което същество и да погледнете, вие ще видите в него най-красивото лице, което досега не сте виждали. Вие ще видите в него израз на благост, на сила, на мощ, на интелигентност и ще кажете в себе си, заслужават страданията на хилядите години. Само човек да види това велико и свято лице на Бога. Не някое страшно лице, но лице, което ще измени цялото ви естество. Ако някой млад цар пада на колене пред една млада мома и казва, че без нея не може да живее, питам ви тогава, не заслужавате ли всяка душа да се поклони пред той велико лице на Бога? Сегашните момци, когато се покланят, гледат към земята. Но онзи, който се покланя на Господа, не трябва да гледа към земята, а трябва да гледа Господа в лицето. И Давид казва, гледах Господа пред лицето си. Апостол Павел казва, ние имаме това знание. Някои хора имат това знание, и вие може да го имате. Това е една от най-простите истини но и от най-великите истини. И сега, след като съм ви проповядал, казвате, кажете ни една истина. Ето, казвам ви една истина, но във вас остава едно съмнение, дали е тъй, както учителят казва. Аз питам, ти разбра ли ме, какво исках да ти кажа? За да ме разберете, вие трябва да гледате на Бога, тъй както аз гледам Неговото лице. За да разберем Слънцето, трябва еднакво да възприемаме Неговата светлина. Ние трябва да знаем положителната страна на живота, а сегашните учени хора казват, ако ние гледаме Бога, всяка култура ще се спре, Затова по-добре да го не виждаме. Ето първата и най-голяма лъжа в света. Значи вън от Бога има култура. А вътре в Бога няма култура. Не, всяка култура в света, всяко възвишено чувство на човешкия дух, започва с онзи дълбок да стремеж на духа към любовта. Човек иска да обича някого в света, той е божественото в нас, което иска да се промени. То е едно вътрешно стремление на духа. Оставете всеки човек свободен.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 И клонищата му почват да съхнат. Вие ще кажете, е, при сегашните условия може и така. Всички разумни същества съставляват условия за нас, и всички разумни същества са създали най-добрите условия за нас в света. И тъй, Божията любов, за която аз ви говоря, в нас се е разширение в съзнанието. За това човек трябва да се стреми към абсолютна чистота в себе си. Той трябва да гледа на любовта като на един вътрешен принцип, като на една вътрешна сила, която трябва да работи в него, без да го смущава външната природа. Онзи човек, който има любовта в себе си, е като огънят. Всичко ще поеде и така ще изчисти живота си, ще изчисти цялата среда, в която живее. Това се отнася до праведния, до любящия човек. И той всичко изчиства. И човекът на любовта за в бъдеще ще се познава по това, ако неговата любов може да те очисти, тя е божествена. Опетнява ли те неговата любов? Тя е човешка. Някой казва, побеля ми главата от любов. Тази любов я знаем ние. Любов, която внася е топлина в сърцето, светлина в ума. Младост в душата и крепкост в духа — това е Божията любов. Любов, която омаломощава човешкият дух, която смалява човешката душа, която опоручава човешкото сърце, която изопачава човешкия ум, която внася всички болезнени състояния, невръстения, която съществува в света — не се лъжете, това е една фиктивна любов. И ще кажат някои. Христос ни спасява. Да, спасява. Но с какво? С Своята любов към Бога. Бог е, Който чрез любовта може да ни спаси. Когато влезем в Божията любов, всички ние ще бъдем спасени. Не само спасени, нещо повече се изисква от любовта. Спасението е за децата. Възрастните души обаче търсят онзи велик живот дето всички трябва да станат силни. Силни в какво? Силни в любовта. Така да казвам ...— Понеже всички вие искате да бъдете щастливи. аз ви показвам пътя на щастието. — Понеже всички вие искате да имате знание, аз ви показвам пътя на знанието. — Понеже всички вие искате да бъдете богати. Аз ви показвам пътя на богатството. Понеже всички вие искате да бъдете млади, аз ви показвам пътя на младостта. Този е пътят сега. Тук се изисква вяра, а не вярвания и суеверие. Вера. Сега някои ще кажат, дали е така? Онзи, който има това съзнание, трябва да знае. Че в нас има само една мисъл. Бог е любов, в която абсолютно няма никаква злоба. Бог е любов, в която няма никакъв порок. Бог е любов, в която царува абсолютна чистота, абсолютна светлина и радост и веселие и всичките блага в света. Това наричат закон на онова вътрешно блаженство. Това е онази велика наука, любов към Бога, която всички възвишени души са изучавали. Този е великият път, по който са минали всички възвишени души. И вие трябва да учите това знание, тази наука, нищо повече. Веднага турете въпроса ребром и си напишете. Любов към Бога Станеш сутрин, кажи си — любов към Бога, любов към единния Бог, този Бог ще туриш в себе си. И тогава ще се изпълнят думите — ако люби някой Бога, той е познат от него, Бог ще ви познае. И щом тръгнете от този свят загоре, той ще каже — нека дойде при мене, аз го познавам. Отворете му вратата, той е онзи, младият син, който е ходил в странство и е научил великия урок на любовта и със смирение казва ‒ отче, аз познах, че само любовта към тебе е великият смисъл на живота. Който люби Бога, щом отиде в другия свят, ще има карт-бланш, ще има една отворена врата за него и Господ ще каже ‒ Нека дойде този син при мене. А всички уния, които нямат това знание, ще се намерят отново на земята, в много църкви, в много народи. С хиляди години ще прекарат там, докато дойдат до положение да познаят, че само любовта свързва хората, осмисля живота и дава благоденствие, сила, крепост, благост и мощ на човешкия дух. Аз ви желая, няма да кажа, че желая, това значи да ви се налагам. Ако ви кажа, ако обичате, то е да ви туря в вярвания и него не искам да направя. Ако ви кажа, че някой ангел ще дойде отгоре, то е своеверие. Какво да ви кажа? На български язик няма подходящи думи. С които да ви изкажа тази велика истина, че да останете абсолютно свободни, да не остане никакво съмнение във вас. Мога да се изкажа и другояче. но кажете ми едно предложение в български язик, с което да кажа тази истина, че да няма двусмислие. Сега, след като си отидете, ще ме критикувате, че... Някъде нямало запетайка, че логика нямало, че еди, кой си какво е казал... И аз зная, кой какво е казал, мога да го цитирам, но аз не искам да цитирам Кантовци, Лапласовци и разни други философи и ред учени поети и велики музиканти. Казвам, запознат съм с тяхното учение. Зная, отде са го взели и докъде са стигнали, и им се радвам. Дребнало сте да кажа, че не знаят. Като казвам това за тях, аз не им се смея, но казвам, мъчили са се хората, толкова са израснали. Като видя една круша, която е израсла до някъде, казвам, — радвам се, че си постигнала нещо с усилията си. Някой път минавам покрай някоя река. Радвам се и на нея, че е достигнала и толкова, защото знае, че и реката е жива. После видя там на рега някое малко бръмбърче. Няма да го повикам да ми стане другар по пътя, но в далечния случай се спирам малко при него, питам го ‒ как прекарваш? Е, условията са такива, прекарвам по бръмбърски. и на него се радвам. Всички съвременни хора не са от еднаква култура, нямат еднакво съзнание, за това от всички се изисква будно съзнание и големи усилия. У вас има едно суеверие, вие чакате да дойде някой ангел, специално изпратен във вас от Господа, да ви донесе един плик и да ви каже, че вие сте възлюбени от Бога. Така е. Но това ще бъде само тогава, когато вие можете да възлюбите Господа и Той да ви познае. Това е вярно само за унези, които любят Бога. И казвам сега, оставям ви с едно предложение, което да си намерите сами. Оставям ви една мисъл, която да си разгадаете сами. Оставям ви един път, който да си намерите сами. Нели първоначално Учителят, великият музикант, показва всички пътища, по които може да се изпълни едно парче, но след това ученикът сам ще си намери пътя, по който ще може да го изпълни? И онзи духовен човек, онзи учен човек, най-после се оставя сам на себе си, тъй както и малките деца се оставят на краката си. Сам да разреши някой важен въпрос и в разрешението си да каже, само един път има — Той е пътят на любовта. Само едно постижение има — Той е постижението на мъдростта. Само една мисъл има. И тя е мисълта на великата истина, в която силите се сгрупират и обединяват всичко в Бога, в тази вечна любов, която осмисля човешкия живот. Желая мнозина от вас, които сте смутени, тъжни, обременени с мъчнотиите на физическия живот, кажете си. Има спасение заради нас. Има един, който мисли заради нас, когато ние можем да любим, който всякога може да ни бъде верен и никога не ще ни изневери. Има един. Кой е? Ще потърсите неговото име и ще го прочетете. То е написано във вашите души. Само така ще видите, че моите думи са верни. Потърсете го в книгата, която е носил този ангел. Може и вие да намерите, като Аниела, че някои букви липсват, но това да не ви смущава. Ако малко се отчудите, непременно и вие 60 години наред ще прекарате пак на земята, в противоречия и нищо няма да разрешите. И тъй, Бог и любов. Бог е живот, Бог е светлина. Беседа, държана от учителя на 7 февруари 1926 г. в град София.